První pozdravíme šéfa tady. Namota se Bhagavatou, samma Sammuta se. Namota se samma Arahatu, Sammuta se. Namota se Bhagavatou, Arahatu, když už jsme u toho, pro si zopakujeme ty ctnosti. Klenoto. klenotu Iti piso bhagava arahang sama sambundo vinja charana sugato loka anutaro purisa dhamma sarati deva manusanang budho bhagava ti swākhato bhagavata dhammo sandhitiko akaliko ahi pasiko pachatang ko veditambo vinuhi ti supatti bhagavato sahaka sangho bhagavato sahaka sangho já je pati pannnoh Bhagavato sahvakasangho sami je pati pannnoh Bhagavato sahvakasangho, jadidam čtyři purisa Atta neátta purisa pugala, tři Bhagavato sahvakasangho, ahu neiyo, bahu neiyo, anjali karaniyo. Anuttarang punyakhetang ketan evang bundan, sarantanam sarantanang dhammang sangang chavikavo bhyam va, va loma hamswa nahe satiti mohra paritam. Hmm? Udetayam cakkuma ekarajam Hari Savanno Patavi Tam Tam Namasami Nam Vihare Mudivasa Ye Brahmana Vedagu Savadanaye Temenamo Namo Te Cham Palayantu Namatu buddhanam namattu Namatu Namo vimuttanam namo vimuttiya imam so parittam katva moro charati esana apetayam chakkuma e karaja harisavanno patavipabaso tamtam tam namassami harisavannam patavipabasa tayachagutta vihare urattim je brahmana vedagu sabbadahme, teme namo te chamam balayantu, namattu buddhanam namattu bodhya, namo vimuttanam namo vimuttya, imam so parittam katva, moro vasam No, a teď pragya paramita herida sutram. Om namo bhagavati ahi. Arya pragya paramitaya ya Arya avalo bodhisattva. Gambiram pradyaparam itacharya charamanu viavalo kaya disma panchas kan svabhava iha chari putra rupam shunya ta shunya ta eva rupam rupam na yatruvam saa sa ta ya shunya ta Eva evam eva vedana samya iha putra lakshana, anuna, purna, chari putra sarva dharma lakshana anutpana niruda malavi malaa anuna aparipurna tasmat chari putra shunya na na nasamskara, na samskara, na vijanam, shrotra, grana, jihva, kaya, manamsi, sum, na rupa, shabda, ganda, rasa, dharmaha dharma, na cakšu, vijanadhatur, yava, na manovijanadhatu, na vidyana vidyakshayo, yava, na jaramaranam, na jaramaranam, na duka samudaya nirvana margaha na vya na prapta, na prapta, tasma putra prapit twād bodhisattvasya pragyaparamita maśre dhyāvihāgati, čita avarana, acita avarana nastit twād atras to viparyasa tikranto nishtha nirvana prapta třiadvaja vystitá, sarva sambudha, pragyaparamita maharitya anutara, samya sambudim, abisambudha, tasma jyata vyam, pragyaparamita mahamantro, mahavidya mantro, anutara mantro, sama asama mantroha, prashamana sattya, ami tyatvat pragyaparamita ukto Mantraha Tatiatha, Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bodhisvata, Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bodhisvata, Gate, Gate, Paragate, Parasangate, bodiswa. A teď zarecitujeme českou verzi. Tady je vysvětlení, tady není. Tak to vysvětlení můžeme vynechat. Vznešený hra Bodhisattva. To je nějaký... hluboce praktikující, kdy se dalo říct, transcendentální moudrost, se podíval na svět dolů a viděl pět agregátů i soucna s vlastní podstatou prázdné. Tady putro. forma je práznota, práznota je forma. Forma není odlišná od práznoty, práznota není odlišná od formy. To, co je forma, to je práznota. To, co je práznota, to je forma. Také tak pocity, vnímání, mentální struktury hm? a vědomí. Mm, mentální struktury to není ideální. Hm? Tež hm, formace vůle, hm, možná. Tady Šáliputrov všechny fenomény poznání mají práznotu jako vlastnost. Ja, to je poradí sanskrytu, ne češtiny. Nevznikají, nezanikají, nejsou ani čisté, ani nečisté nejsou ani plné, ani se do nich nic nedá přidat. Proto šáry putro v prázdnotě nejsou tvary, nejsou pocity, není vnímání, nejsou faktory vůle, není vědomí. nejsou oči, uši, nosy, jazyky, těla, mysli, nejsou tvary, zvuky, pachy, chutě, dotyky, mentální dotyky, není element poznání oka až po element poznání mentálního vědomí. Není nevědomost, není nevědomosti konec, až po není stárnutí a smrt, není stárnutí a smrti konec není utrpení, vznik, ustání, cesta, není poznání, není dosažení, není nedosažení. Proto šáriputro, bez dosažení bodhisattvové v transcendentální moudrosti pobývají bez nečištění vědomí. Vědomí, jelikož jsou bez nečištění vědomí, jsou bez strachu a bez klamných iluzí. Bez perverze mysli získávají dokonalou nirvánu. Všichni probuzení bodhisattorové tří času na základě transcendentální moudrosti dosahují nejvyšší probuzení budhu. Proto je nutné poznat transcendentální mantru, velkou mantru, mantru velké moudrosti, nejvyšší mantru, která nemá žádnou sobě rovnou, utišující všechna utrpení, která je pravdivá, není falešná v transcendentální moudrosti, proto mantru takto recitujeme Gaté, Gaté, pára, Gaté, pára, samgaté, bodysváha. To není ale Struktura českých věd, ale to je, každý. ale to má romant, ten překlad. To to ne... No příbázený. To je jenom jako slovo po slovu. No a to, to se nedá recitovat. Ne. Já, já to si to ne. Jo. No a teď tady eh, citujeme soucitu. <coughs> namo ratnatraja, namo ária, avalo bodhi sattvája maha sattvája Maha Karu Nikaya Om Sarva Bhayesu Trana Karaya Tasmai Namaskritya Imam avalo Avalokiteshvara Tava nila Kanta Namo ridayam Avar Sarva Arta Sadhanam Shubam ajayam Sarva Bhutanam Bhavamarga Vishudakam Om Tat Yatha Aaloke Aaloke loka Mati Atikrante He He Hare Maha Bodhisattva Smara Smara Hridaya Kuru Kuru Karma Sadhaya Sadhaya Dhuru Duru Vijayante Maha Vijayante Dhara, Dharad Dharadre Chala Mala Vimala Amala Mukti Ehi Ehi Lokeshvara Radha Visham Vinachai, Dvesham Visham Vinachai, Moha Chala Visham Vinachai, Hulu Hulu Mala, Hulu Hulu Mala, Bulu Bare Padma Nabha Sara, Sara Siri, Siri, Suru, Suru, Bodhya, Bodhya, Bodhaia, Bodhaia, Maitraya, Nila Kantadakshana prahvada. Svaha Maha Svaha Sidha Yogeshvavaya Svaha Neelakantaya Svaha Padmahastaya Svaha Chakrayuktaya, Yuktaya Svaha Shankashuddhane Bodhanaya Svaha Vama Disha Stita Krishna Jinaya Svaha Vyagra Charma Nivasanaya Svaha Namo Ratnatrayaya Namo Arya Avalokitejšová Arya, on signantu mantra pána Arya, Teď na konci zarecitujeme, to tam asi nemáte. Ej, to je. na odstranění překážek v meditaci. Hm? Čili díky této recitaci, ať jsou všechny neblahé síly odstranění. Hm? A nechť nebudeme, naše mysl se nedostane do žádných šlamastík. Hm? Nakata yakabhutanam papagaha nam paritasa váraná. Parita sa nuáve nehantu té sammu pádavé. jak du niimi tammava mangalamča, Joučá maná posaku na makantam, Yocha ča maná po sakuna sesagbo, pápa gahua supinam makantam, dama anubhaven vina samentu. Jadunimit tamava maná supinam makantam, sanga anubhaven vina Mám to přeložit, abyste viděli, jak. Lidi myslí o burmě na šerlance. Hm? Nakata, co je nakata? Nakšatra. Hm? Nakšatra souvězdí. Hm? Dáno, nepříznivé souvězdí. Nakata, jaka. jakša. Hm? To jsou dňáblové. Hm? Jak preložíš jakša? Démon. Démonové. Nakata jaka, bůtá nam Bhuta, to jsou zlí duchové. Hmm? Nakata jaka, bůtá nam Pápa Gaha, ty eh, zlé planety. Hmm? Graha planeta. Hmm? Pápa Gaha, Divara na překážky. Paritasanu silou hmm? této recitace. Paritasanu Bhávene, Hantu, to je samupádové. Nech bude odstraněno hm? jejich e, e, věvení. Hm? Nakata Yakabutá, nam pápa, gá, nivára, na, paritasa Gahā nehan tu nehantuté samu pádave, hm? nech touto recitací, hm? sílou této recitace, Anubhava. Hm? Cílem této citace Nechť se neobjeví hm? žádné nepříznivé planety, žádné démonové, žádné žádní zlí duchové. Viděli jste něco takového? Taková Pápa Gaha, hm? ty planety nepříznivé, Nivárana. Všechny eh, eh, překážky hm, meditace, nech touto recitací budou odstraněny. Hm. A pak. Já tam hm, jakékoliv špatné znamení. Hm. Dur nimita, hm? jakékoliv špatné znamení. Jadimi dunimitam... Mangala, hm? všechny nepříznivé stavy, hm? co není mangala hm? příznivé. Yadunimitam nimi tam ava mangala Pápa Pápagaha... nevím, že jsem zase někde jinde. Já Ava mangalanča, lanča. Já to Já Co se jak jsem to recitoval, musím si to znova recitovat. <laughs> Já to mám všecko v souladu. V to fóno. Jak to nevymi to, mám nápo. Sakuna sadho, papa ga ho dušupina makan tan, budano bhavena vinasa mentu. Já do nemítám abo mangalancha. Joča amanapo sakunasa Jakékoliv nepříznivé zvuky ptáků. Hmm? <laughs> Proč ne? Já <laughs> do nemítám abo mangalancha. Joča amanapo sakunasa sadho. Sakuna je šakuna, hm? e, Amanapa je nepříjemné, hm? jakékoliv nepříjemné zvuky ptáku. Hm? Jak mi tam avamanglanča, joče Amanapa, Sakuna se sadal. Pápagaho, hm? e, znova ty nepříznivé planety, Pápagaho, makantam a špatné sny. Hm? Budán ubávený silou, Požehnání Budhy, silou Budhy, nechť budou odstraněny. Potom stejná věc, silou Damy a silou Sangi. Slyšeli jste nepříjemné zvuky? <laughs> Viděli jste nějaké nepříznivé planety, nějaké ďablíky, Všecko je pryč. Tak zase se to zopakujeme. Nakata kabuta nam papagaha gaha paritasa paritasanubhavena hantu tesam padave yat dunimita mama mangalam cha yocha mana po sakunasasadho supina kantam buddha anubhavena vinasa mentu yat nimitta mama mangalam yocha mana po sakunasasadho papa gahowa du supina Makantam, Dama Anubhavene Vina Samentu. Jad Mava Mangalancha. Joucha Amanapo Sakonasasado. Pápa Gahuadu Supinamakantam. Sang Anubhavene Vina Samentu. To je zajímavé, naše mysl je jako komputer, když eh? to nejde. V poradí, tak jak jsme zvyklí, tak si na to nemůžeme vzpomenout. Jakmile to jde v poradí, tak jak jsme zvyklí, tak se to objeví.